«Я мушу йти!» – зненацька мовив Гриць. «Я мушу вас покинути!» І ти, Грицю?» – запитав Немирич. «Пішли ви всі!» – злостилася Марта, але здавалося, що їй дуже хочеться плакати. «Чого я сюди приперлася? У мене вдома діти, а я поїхала за тим старим придурком!» «Я мушу йти!» – все одно сказав Гриць. «Лажа, але я мушу!» «Маєш якісь справи?» – поцікавився Немирич. «Так, я мушу йти. Ну то пензлюй собі, куди треба, а не повторюй безконечно як зомбі. Я мушу йти, я мушу йти!» – скипів Хомський. «Коли людина щось мусить зробити, вона ні в кого не питає дозволу і робить те, що мусить зробити. Хочеш іти? Іди. Я не кину каменем тобі вслід. Але благаю». «Не стій більше тут ані хвилини і не мняцкай оте своє безконечне! Я мушу йти!» «Бо в мене виникає мимовільна підозра, що насправді ти не мусиш нікуди йти!» «Я мушу йти!» – ще раз потішив усіх зомбі Штундера і таки пішов. Він перетнув площу, де саме відбувалися чергові святкові спазми на кшталт акробатичних етюдів і перетягування каната. Але перш ніж повернути в колишню вулицю Сакраменток, заглянув до барвистого намету, на якому було написано «Фабрика монстрів. Здійснення бажань». Сталося так через те, що йому захотілося бути іншим. У наметі було декілька хлопців і дівчат, переважно гарних собою, котрі надавали будь-які послуги. «Пострижіть мене», – сказав Гриць, сідаючи у крісло перед дзеркалом. «Хочете, я зроблю вам козацький оселедець?» – спитала дівчина в такій короткій спідниці, що здавалася цілком голою. «Так, оселедець. Обов'язково оселедець». І вона заходилася його стрихти, лишаючи на голові тільки отеславно-звісне чорне пасмо. Спочатку ножицями, потім машинкою, потім голила бритвою його череп, котрий робився дедалі лискучішим. Але чорне пасмо тепер уже справді оселедець лишалося неторкнутим. «Тобі дуже пасує», – сказала дівчина. «Я б на твоєму місці тільки оселедець і носила». «Так, звичайно», – відповів Гриць. «У тебе дуже гарна форма голови», – продовжувала вона. «Оселедиці вуса роблять тебе якимось небуденним і особливим». «Так, так, я знаю». У тебе справжній козацький тип, казала вона далі. Очевидно, ти маєш дуже чисті гени. Нічого, що я до тебе на ти? Так, нічого. Ти такий неговіркий? Мабуть, справжні козаки були такими, як ти. Очі маєш карі. Ніс такий тонкий і довгий. Засмагли худорляве обличчя. Ти схожий на богуна. Або на молодого мазепу. Хочеш... Я трошки наведу тобі очі. В мене є туш, помада, всілякі фарби для гриму. Не хочеш? Ні. Може, хочеш масаж? Я вмію робити фантастичний масаж. Ти відчуєш себе дуже сильним і непереможним. Ходімо, роздягнешся за тією ширмою, і я зроблю тобі масаж. Усім, кому я робила, дуже сподобалося. Тобі сподобається. Я мушу йти. – сказав Гриць. – У мене мало часу. – Як хочеш. – Дівчина полізла рукою йому в пазуху і погладила його по грудях. – Тобі гарно з оселецем. Я хотіла би мати від тебе дитину. В тебе дуже чисті гени. – Дякую. Я мушу йти, – сказав Гриць і рушив до виходу, але побачив хлопця у стрілецькому однострої. «А козацького одягу нема?» – спитав у нього Гриць. «Козацький увесь розібрали. Зрештою, Стрілецький також», – відповів хлопець. «Але мені дуже треба», – наполягав Гриць. «Можеш одягнути цей, котрий на мені. Завтра вранці повернеш. А я поки що походжу у твоєму». Гриць вдячно закивав головою і тут таки почав переодягатися. Чоботи, френч, штани, два ремені. «Тільки мазепинки не маю, даруй», – сказав хлопець. «Але ти маєш гарний оселедець, тобі не треба мазепинки». За кілька хвилин вони вже були цілком інакшими. Гриць в однострої старшини Уга і той хлопець у його джинсовому шматті. «Заходь завтра», – сказав хлопець на прощання. «Заходь, я чекатиму» помахала рукою дівчина з голими ногами. «Дякую! Мушу йти!» – розвів руками гриць і вийшов з намету «Фабрика монстрів» – здійснення бажань.